«Себто вже наш брат їм не компанія! От воно що!» Як сказав, то наче іскру в порох укинув. Усі і, і загорілись, бо міщани вже давно на городозе козацтво та на старшину важким духом дихали. «Епек же його матері!» – закричало десятер разом. «Так ми тільки тоді компанія к як треба виручати їх з-під корми Гиляцької!» каже господар. «Якого ж чорта нам коло них панькати?» «Д'яволу кармазинів!» загукала громада, роздручившись, як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шаблями! А тоді де були сі бряскуни, як безбожний роззівіл загуркотів із гармат у городські ворота?» Закипів же й шрам, почувши такі речі. «А ви ж, каже...» «Прокляті селогуби! Де тоді були, як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщик жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, трохи не половина війська википіла? Ви тоді брящали не шаблями, а талярами та дукатами, що понабирали від козаків загнилі підошви де діряві сукна? Га? А Радзівіл прийшов, так ви окаянні не отвітували йому й разу з гармати!» плюгаві страхополохи. От дали самохідь Радзівілові місто, і як тії баби заголосили, згода! Як же запалав Київ, да почали Литви не душити вас, що овечок! Так хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха Джеджелій із жменою тих сиромах летів у Київ як голуб у гніздо за шуляком, а ви підперли його, зайці нікчемні? Дурень був покійник! «Я не Литву, я вас би сік дарубав, бісові діти! Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки!» «Який гаспід одвоював наше добре, опріч нас самих?» – кричали міщани. «Одвоювали козаки! Та! Хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Все то тепер з вашої ласки не носимо ми ні шабель, ні кармазину. Козацтво ви собі загарбали!» «Самі по собі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинж, мито і чорт знає що!» «А чому же би і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі, чай не сидіти, занюривши руки?» «Козаки сидять, згорнувши руки, – каже Шрам, – щоб ви так по-правді дихали!» Коли б не козаки, то давно б вас чорт і злизав, давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили або татарва погнала до Криму. Безумні глави, да тільки козацькою одвагою держиться на Вкраїні перед вся Русь і благочестива віра. Дай їм усім козацьке право. Сказали б ви це батьку Богданові, він би якраз потрощив об ваші дурні голови свою булаву. Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє, козакам шабля, вам безмін до да терези, а поспільству плуг да борона. Коли усякому своє? каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що ж горілка лється. Коли усякому своє? Та чом же нам шаблею козацьку волю не назвати своєю? У козаків не ставало війська.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 підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. «Хто живий з нами за пані брата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю?» Шрам не раз починав говорити так куди, галас той так і покриває його слова. «Та постривайте, постривайте, пани кармазини!» – гукнув один товстопикий синьок-каптанник.